și, în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Pentru toți cei treziți la realitate, la realitate că viața aceasta este numai un prag, o trambulină de pe care trebuie să sărim în viața veșnică, pentru toți cei care sunt conștienți de adevărul acesta și vreau să-l pună la socoteală, că viața aceasta va avea un sfârșit, cu toate durerile și necazurile lor, va avea un sfârșit cu tot ceea ce oferă în mod efemer, pentru toți aceștia iubiți ascultători, anunțăm deschiderea programului I-083 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceste programe se ocupă în mod direct și nemijlocit tocmai cu sfârșitul care ne așteaptă pe toți muritorii de pe acest pământ, pe toți cei care populăm pământul și facem parte din rasa omenească. Prin intermediul acestor programe, studiind Cuvântul lui Dumnezeu respectiv Noul Testament, Însoțiți de un mănânc de cugetări și explicații ale preotului Nicuriță, vrem să oferim ascultătorilor noștri iubiți pe Domnul Isus Hristos, așa cum ne l-a prezentat cuvântul Său, așa cum ne călăuzește Duhul Sfânt și în măsura în care reușim. Vrem să prezint tuturor pe Domnul Isus Hristos, care este calea, singura cale care ne poate duce în paradisul pierdut și ne duce împreună cu El să fim în slava Tatălui pentru veci de veci. Studiul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu versetul 63 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, verset pe care îl voi citi în curând, urmat de explicațiile care îl acompaniază. Mai înainte de aceasta însă doresc să vă citesc Cugetarea unui om. Sub titlul Mare de nord ne povestește Dumnealui că în ziua aceea, cu toate că cerul era acoperit, am luat telecabina pentru a ajunge pe vârful muntelui care era deasupra hotelului nostru. Cufundată într-o ceață groasă, toată valea era întunecată și tristă. Deodată stratul de ceață s-a rărit și, surpriză, un cer de un albastru intens s-a arătat în toată splendoarea. Soarele strălucea sus acolo și încălzea atmosfera cu razele lui binefăcătoare. Lanțul munților se înșira în frumusețea lui strălucitoare și jos marea imensă se întindea domoală cât vezi cu ochii. Atunci mi-au venit în gând o altă ceață și un alt soare, bruma tristă și rece a păcatului în care trăiesc și mor mulțimi de ființe omenești, cei care nu știu unde vor merge după viața de aici. Și un alt soare decât acela care ne luminează și ne încălzește era chiar creatorul astrului nostru solar, Domnul Isus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu care a spus, Eu sunt lumina lumii. El este soarele universului nostru moral. Să nu rămânem nicio clipă mai mult în ceața înghețată a păcatului. Să ne grebim să ne suim acolo unde ne este îngăduit să chemăm harul. Pentru că Domnul Isus Hristos a murit pentru noi pe cruce și pentru că El a înviat în chip glorios, noi putem să primim chiar astăzi, acum, iertarea tuturor păcatelor noastre și să trăim în lumina Sa. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te rugând și mesajul care ne stă în față, cu un duch de trezire la adevărul acesta, ajută-ne să înțelegem că toate amărăciunile vieții acesteia, toate neînțelesurile, toate zbuciumurile, tot întunericul în care ne zbatem, se datorește unuia și singurului motiv că nu l-am ales pe Domnul Isus Hristos. Ajută-ne ca, ascultând mesajul acesta, să fim împinși mai mult spre El și să l-alegem ca să ne lumineze viețile noastre spre slava Ta și bucuria veșnică. Amin. Ești soarele Isuse, Isuse, ești apă Către stele, mai sus, mult mai sus decât ele, mai sus, mult mai sus decât ele. Isuse, Isuse, ești soarele vieții mele, Isuse, Isuse, având să mă înalți către stele. Iubiți ascultători, nu teoria despre soare ajută plantele să crească pentru ca să ne ofere hrana cea trebuincioasă, nu teoria despre soare ne aduce nouă căldură și lumină pe pământ și în casele noastre, ci soarele însuși căruia noi ne expunem prin harul lui Dumnezeu să primim de la el lumină, să primim căldură și cele necesare pentru viață. Nu teoria despre Domnul Isus Hristos, în mod paralel vorbind, ne aduce nouă bucurie în viață, nu anumite forme, moarte făcute despre El, ci expunerea noastră directă și nemijlocită față de El prin cuvântul Său cel Sfânt și sub puterea și călăuzirea Duhului Său cel Sfânt. Primind în viața noastră razele sale, primind în viața noastră puterea sa prin călăuzirea pe care ne-o dă după cuvântul Său, putem să ne bucurăm de lumină, de viață, de căldură sufletească și de tot ceea ce ne trebuiește. Facă Domnul să înțelegem că trebuie să-L luăm pe Domnul Isus Hristos, să-L mâncăm, așa cum am vorbit, adică primindu-L ca mântuitor al nostru, după aceea, în fiecare clip a vieții să ne întrebăm dacă este Lui plăcut felul cum gândim, ce simțim, ce vedem, ce vorbim și ce facem. Și în felul acesta, în facem același lucru pe care îl facem vorbind pământește, ne expunem soarelui, el ne luminează, ne vindecă dacă suntem în situația aceasta și oferă căldură pentru plante să crească și să ne aducă hrana zilnică. Ne aflăm așadar la versetul 63 al Evangheliei după Ioan, la capitolul 6, unde Domnul Isus explicându-le iudeilor cu care stătea de vorbă că pâinea vieții este el, după ce le-a spus că toți trebuie să mănânce trupul lui și să bea sângele lui ca să aibă viață, le explică aici, la versetul 63, următoarele. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Iubiți ascultători, Trebuie să citim și să ascultăm cu multă băgare de seamă ca să putem înțelege adevărul în simplitatea lui, apoi, înțelegându-l și primindu-l, să avem viață și lumină. De multe ori, pentru că este prea simplu adevărul cuvintelor spuse de Domnul Isus, cei mai mulți trec ușor pe lângă el și nu-l înțeleg. Când se întorc chiar și înapoi, îl complică, punând în el prisosul minților firești. Din încurcătura aceasta însă nu este viață, ci numai moarte și întuneric, bănuială și ură. Cu privire la aspectul acesta, că trecem pe lângă adevăr tocmai că este foarte simplu și de aceea îl neglijăm, mi-aduc aminte că profesorul nostru de chimie ne dădea mereu teme foarte grele la teze când avem și odată ne-a și explicat. A spus, eu știu că dacă vă dau o lecție ușoară, o să greșiți mai mulți la ea pentru că nu le-ați studiat dar pe cele grele vă puneți toată sârguința să le studiați și, în consecință, le știți mai bine. Acesta este marele dezavantaj și cu privire la adevăr. Fiind așa de simplu, noi trecem pe lângă El și trecând pe lângă El, nu ne-L însușim. Și după cum am mai spus, nu vorbind despre soare ne putem încălzi, expunându-ne Lui, tot așa și cu adevărul Domnului Iisus, nu trecând pe lângă El și lăsându-L la o parte că e simplu, putem să ne-L însușim, ci oprindu-ne la el și tocmai pentru că este simplu să-i mulțumim Domnului că este așa de simplu, să căutăm să aflăm tot ceea ce trebuie din el și să ne-l însușim pentru că numai atunci devine al nostru. Iudeii și mulți dintre ucenici s-au lovit de cuvintele Domnului Isus, așa fel ca și cum le-ar fi dat să mănânce chiar trupului de carne. Dar nu este vorba de aceasta. Carnea nu folosește la nimic, spune Domnul Isus. Duhul este cel care dă viață. Omul trebuie să primească în el Duhul lui Iisus și prin aceasta primește viața. Iar acest Duh al lui Iisus este legat de cuvântul lui. Cuvintele lui sunt Duh și viață. Deci, dacă cineva voiește să primească Duhul lui viața lui, zice Domnul, trebuie să primească cuvintele lui. La ce le-ar fi folosit carnea trupul Domnului Isus, dacă iudeii ar fi mâncat-o? Ar fi avut ei viață nouă și veșnică prin aceasta? Nici de cum! La ce ar folosi astăzi, dacă, la cina Domnului, în urma rugăciunilor rostite de preot, s-ar preface pâinea și vinul în carne și sânge? Ar da aceasta nașterea din nou? Viață nouă sau iertarea păcatelor celor ce le mănâncă? N-a spus Domnul Isus, un om născut din nou nici din carne, nici din voia vreunui om? Deci, dacă era vorba să se mănânce literalmente carnea și sângele Domnului Isus, omul n-ar mai fi avut viață veșnică, deoarece carnea și sângele care a prezentat pe Domnul Isus au fost împrumutate de el o vreme aici pe pământ pentru înfăptuirea planului nostru de mântuire. Poate materia deci să facă vreo lucrare spirituală? Dacă însuși trupul de carne al Domnului Isus care se afla în fața iudelor de atunci ar fi fost tăiat și mâncat de toți cei de față și nu le-ar fi dat viața, cum ar putea să dea viața un trup închipuit numai și un sânge închipuit în pahar? Deci, dacă Domnul Isus ar fi fost atunci tăiat și mâncat și n-ar fi putut da viață pentru că el a spus că născut nu din carne, cum atunci susțin unii astăzi că rugându-te să poți închipui pe urmă că pâinea din față e carne și aceasta să te mântuiască câtă vreme carnea însăși a Domnului Isus n-ar fi putut face nimic? Iubiților, să nu ne înșelăm singuri și să nu ne lăsăm înșelați de alții. Cine vrea să considere așa, considere pentru sine, că despre noi să luăm aminte la citirea cuvântului. Domnul să spune, Duhul este cel care dă viață, nu carnea. Aici este vorba de Duh, de lucruri duhovnicești, de jertfa Domnului Isus care trebuia primită prin credință de fiecare păcătos în parte. În urma acestei primiri se ajunge la nașterea din nou, la o viață nouă din Dumnezeu care crește și este văzută de toți. O naștere care nu se face nici din carne, o naștere care nu se face nici din voia vreunui om, ci direct din Duhul și prin Duhul lui Dumnezeu. Dintr-o materie fără viață nu se poate naște nimic viu. În meditațiile sale la Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, versetul 63, Traian Dorz spune așa. Biserica fără viață nu naște pe nimeni, este o jale. Toată forma din afară nu folosește la nimic. Iisus Hristos este și rămâne numai acolo unde este Duh de iubire și viață de sfințenie și rămâne numai atâta cât vor fi acestea prezente. Adevărat scrie și preotul Iosif Trifa. Un creștin adevărat trebuie să fie un purtător de foc ceresc, un cuprins și aprins de vocul Duhului Sfânt. Trăim un creștinism din care s-a stins focul Duhului Sfânt. Creștinătatea de azi păstrează numai formele goale. Acest citat se află în Lumina Satelor numărul 5, pagina 1 din anul 1929. Limpede frumos și adevărat scrie și fratele Ioan Marini în privința aceasta, spunând... Mântuitorul nu ne-a învățat atâtea forme, taine, porunci și ceremonii. Nu acestea dovedesc că o biserică este adevărata biserică? Un singur lucru, o singură dovadă este care arată adevărata biserică și această dovadă este iubirea credincioșilor după pilda lui Hristos. Așa a spus Domnul Isus să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit El, să fim una toți în El și spune în uh, Evanghelia după în capitolul 17, în rugăciunea așa zisă împărătească, acolo Domnul Iisus se roagă din câteva rânduri, Tată, vreau ca tot să fie una pentru ca lumea să vadă că tu m-ai trimis. Deci adevărata biserică, aceea care îl propovăduiește pe Domnul Hristos, nu este o biserică unde se află ritualuri, toate moarte care nu se găsesc în Scriptură, ci acolo unde există dragoste și iubire, unitate. Așa a spus Domnul Isus și altfel nu poate fi. Dacă este unitate în cadrul bisericii în care te afli, dacă este dragoste și părtășie în jurul cuvântului lui Dumnezeu împreună cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, atunci da, acolo este prezent Dumnezeu și acea biserică aduce slavă Domnului și lasă pe oamenii de pe pământ să cunoască într-adevăr că Domnul Isus a fost trimis de Tatăl. Duhul este acela care dă viață, spune Domnul Isus. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Lângă aceasta putem să adăugăm, Duhul este Cel care dă viață. Nu programele noastre creștine, nu ședințele, nu comitetele, nu aranjamentele, nimic, ci Duhul este Cel care dă viață. Ai Duhul lui Dumnezeu în tine, te stăpânește și te călăuzește El, atunci acesta îți dă viață. Dacă nu ai, nu ai nimic. Dacă cuvântul Domnului Iisus este viață, înseamnă că el crește în viața celui ce l-a primit, fiindcă tot ce este viu și sănătos trebuie să se dezvolte. Șefer Hazohar, Cartea de bază a Cabalei, o carte evreiască, spune Vai de omul care vede în lege numai simple povestiri și cuvinte obișnuite, căci dacă ar conține numai acestea, noi am fi în stare să compunem o lege cu mult mai adâncă. de Scripturi spune Origen, cuprind un întreit înțeles, înțelesul istoric, înțelesul moral și înțelesul duhovnicesc, cel mistic. Cel ce vede din Scriptură, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, numai Duhul fără figuri, cu mintea eliberată de lucrarea simțirii, a aflat pe Dumnezeu. Dacă dorim să ne săturăm cu harul Dumnezeesc, trebuie să trecem de înțelesul trupesc după literă al Scripturii. Și Sfântul Iangură de Aur spune foarte limpede în privința aceasta, să nu citiți literile în chip simplu, ci cercetați ideile. Dacă cineva se oprește asupra cuvintelor și nu cercetează nimic mai mult decât cele scrise, multe greșeli va săvârși. Dragul meu, ce este pentru tine cuvântul lui Dumnezeu? Este el pâinea cu care te hrănești tu duhovnicește sau nu are nicio însemnătate pentru tine? Să știi că starea pe care o ai față de cuvântul Lui, o ai și față de Domnul Iisus însuși. Atât îl iubești, cât asculți și împlinești cuvântul Lui. Cine se adâncește în cuvântul Lui Dumnezeu cu rugăciune și îl trăiește, acela află și celălalt adevăr și anume că în adevăr cuvântul Lui este duh și viață. Numai starea duhovnicească, starea de dincolo de materie, dincolo de actualele stări de lucruri, numai starea aceea, starea cerească, este cea care dă viață, viață nouă, viață din cer. Nu putem să devenim cerești câtă vreme mâncăm lucruri pământești. Nu putem să ajungem în cer câtă vreme ne îndrătăm toată ziua spre pământ. Să ne întoarcem deci mereu la cuvântul lui Dumnezeu ca să căpătăm plăcerea psalmistului care zice Mă bucur de cuvântul tău ca cel care a găsit o mare pradă. În versetul următor, la versetul 64 din Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, unde ne aflăm cu studiul nostru de astăzi, Domnul Isus continuă să vorbească cu acești iudei căutând să-i trezească la adevăr. Le-a spus deci mai întâi că el este pâinea vieții. Le-a spus că Duhul este Cel care dă viață, nu carnea și sângele, iar în versetul acesta de față, 64, spune așa. Dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Isus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Iată deci că aici Domnul Isus ne arată ucenici care nu cred. Oare? Da, sunt ucenici care nu cred. Poți să stai ani de zile în preajma Domnului Isus? Să-i asculți învățătura sa cea minunată, să vezi minunile și lucrările lui, să-i simți căldura dragostei lui și puterea trăirii lui sfinte și totuși să nu crezi cu credința lui, adică să nu primești felul lui de a fi în trăirea ta, ci să rămâi tot la felul tău de a fi, la felul tău vechi de a crede și religia în care te-ai născut și la felul de a fi al neamului tău sau al grupului din care faci parte. Toți acei care procedează în felul acesta vor avea aceea soartă ca lui Iuda. Iod a fost și el lângă Domnul Isus. Timp de trei ani și jumătate a fost martor la toate minunile și lucrările pe care le-a făcut Domnul Isus. A fost martor la toate dovezile pline de duioșie, de dragoste și de bunătate ale Domnului Isus. A fost martor la spiritului de jertfă în care a trăit toată viața lui și cu toate acestea, pentru că n-a vrut să-și însușească felul de a fi al Domnului Isus, a murit în pierzare. Nu te mângâia cu gândul că te afli într-o biserică, oricât ar fi ea de grozavă. Lângă Domnul Isus poți să te afli cum s-a aflat iuda. Dacă te ții de felul tău vechi de a fi, dacă ții la tradiție, dacă ții la învățăturile tale, la învățăturile unui om, cât ar fi el de sfânt și de grozav, dacă ții la învățăturile unui înger din cer, dacă vrei. Așa a spus Pavel în Galateni. Chiar un înger din cer, dacă vine și vă vestește o altă evanghelie, să fie Anatema. Deci, dacă ții până și la învățăturile unui înger, ești Anatema, blestemat. Căzut de la fața lui Dumnezeu. Îi cunoști pe cei care îl trădează și îl vând pe Domnul Isus pentru lucruri și avantaje pământești, după faptul că stau în preajma lui, dar nu primesc credința lui, nu trăiesc cum a trăit el. Domnul Isus însă cunoaște pe ei -i și adăpostește în brațul său tot puternic ca să nu li se întâmple nicio pagubă duhovnicească. Isus știa de la început cine era cel ce avea să-l vândă. Da. Domnul să știa totul de la început, de la începutul zidirii. El știa că o să vină accidentul păcatului și al morții în creațiunea sa, știa că pentru aducerea înapoi a fapturilor căzute trebuia plătit un preț de răscumpărare, știa că El este cel care se va întrupa și va plăti acest preț prin moartea sa pe cruce, știa că oamenii o să-L urască, știa că și dintre ucenicii săi vor fi unii necredincioși și fățarnici, știa pe cel care avea să-L vândă. El știa totul de la început. Și cu toate acestea, a primit calea crucii așa cum era, fără să schimbe ceva din ea, cu atât e mai grea durerea când știi ce urmează. O, Doamne Iisuse, cât de mare suferință ai îndurat pentru noi păcătoșii! Cât de grea a fost crucea ta și totuși nu te-ai dat în lături, ci ai răbdat totul până la capăt pentru că ne-ai iubit și ai vrut să fim mântuiți pentru vecii vecilor. Îți mulțumim! Isus știa de la început, Cine era cel ce avea să-l vândă? Și noi trebuie să știm de la început calea crucii ca să nu cârtim după ce ne-am hotărât să urmăm Domnului. Orice cârtire este o necinstire a numelui scumpului nostru mântuitor și o piedică în calea lucrării Evangheliei sale. În versetul 65, după ce a spus aceste cuvinte, Domnul Isus a adăugat următoarele. Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine... Dacă nu i-a fost dat de tatăl meu. Omul firesc, eul vechi al fiecărui om, nu poate veni la Domnul Isus la ceea ce este el la felul lui de a fi, pentru că nu-i place. Această venire înseamnă moartea lui. Omul firesc este de o natură deosebită, de natura lui Dumnezeu. El are natura păcatului, iar Dumnezeu are natura sfințeniei și naturile deosebite se resping cu putere. Omul firesc nu are cu ce să primească lucrurile lui Dumnezeu. Nu are nici minte, nici inimă pentru ca să le înțeleagă aceste lucruri. Cum să ceri unui câine să priceapă și să rezolve o problemă de algebră? Mintea lui nu-i pentru așa ceva. Cum să ceri unui porc să înțeleagă o poezie de Eminescu sau un oratoriu de Bach când mintea lui nu-i făcută pentru aceasta? Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de tatăl meu. Trebuie nașterea din nou și această naștere numai Dumnezeu o poate da oricui vrea să o primească. Prin nașterea din nou, omul primește natura lui Dumnezeu, primește minte și inimă nouă cu care poate pricepe lucrurile dumnezeiești și de care apoi să se bucure. Dumnezeu a dat pe singurul său fiu, Isus Hristos, pentru omenirea păcătoasă, dar nu toată omenirea este mântuită, ci numai cei care vor să ia darul lui Dumnezeu. Numai cine ia darul lui Dumnezeu, vine la ceea ce este Dumnezeu în taina sa. Prin credința în Domnul Isus se ajunge la nașterea din nou și prin nașterea din nou se ajunge la înțelegerea și primirea lucrurilor duhovnicești. Nimeni nu poate să vină la mine, spune Domnul Isus, dacă nu i-a fost dat de tatăl meu. La mine se înțelege după cum s-a amintit mai sus, persoana Domnului Isus, felul lui de a fi. A veni la el înseamnă să pleci din locul unde te afli tu și să ajungi în locul unde se află el. Iar el este în cer, în starea de cer. Toți aceia care vin cu adevărat la el ajung în starea de cer. Și oricine ajunge în starea de cer, este liber de toate cele de pe pământ, păcat, întuneric, despărțiri între națiuni, religii, clase sociale și așa mai departe. În felul acesta primește în El, în Hristos, chipul Lui. Domnul Isus a venit odată la om, plecând din locul unde era El. Acum omul trebuie să vină la El plecând din lui loc, din țara păcatului și să intre apoi pentru vecii vecilor în împărăția Lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl dă oricui, oricărui om păcătos, îi dă darul nașterii din nou, dacă dorește sincer acest lucru. El dă, dar nu dă cu forța, ci numai celui care dorește și care cere cu stăruință. Adevărul acesta trebuie știut bine de orice om. În versetul următor, versetul 66, după ce Domnul Iisus a însprăvit de vorbit cu ei, aflăm că din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Să nu credem, iubiților, că cei care s-au întors și nu mai umblau cu Domnul Isus nu mai erau religioși. Din potrivă, ei erau poate mai zeloși pentru religia lor, pentru felul lor de a fi, pentru concepția lor personală despre Mesia care se potrivea cu tradiția lor, dar nu se potrivea cu Domnul Isus. Ei nu umblau cu Hristosul adevărat, dar umblau cu un Hristos fals, mincinos, așa cum li producea mintea lor blestemată. Cine nu mai umblă cu adevărul, umblă în mod sigur cu minciuna, care de mijloc nu există. A umbla cu Hristos înseamnă a umbla în Duhul Său, în felul Său de a fi, înseamnă a trăi strict după cuvântul Său scris, înseamnă a asculta în totul numai de El, ne căutând la fața oamenilor. Deci, mulți sunt ucenici, s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Cine se întoarce puțin înapoi, cine dă înapoi, acela nu mai poate umbla cu Isus, chiar dacă se folosește de numele lui și face lucrări în acest nume. Orice neascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, orice stricare a literii și a Duhului acestui Sfânt Cuvânt, înseamnă dare înapoi. Să știm bine acest adevăr. Isus Hristos nu înseamnă un popor sau altul de pe pământ. Isus Hristos nu înseamnă o grupare religioasă, un cult, o doctrină religioasă sau alta de pe pământ. Isus Hristos nu înseamnă o clasă socială sau alta de pe pământ. Nimic ce este pe pământ nu este Isus Hristos. Cine confundă pe schiumpul nostru mântuitor cu partida religioasă din care face el parte, acela a alunecat în cea mai întunecoasă prăpastie a rătăcirii și a morții, pentru că fiecare partidă susține că ea este cea adevărată și că toate celelalte sunt rătăciri și secte. Dovedim prin aceasta că aceea care susține acest adevăr ea însă și este o rătăcire. Domnul Isus n-a înființat partide pe pământ care să se lupte între ele cu o ură de moarte pe care numai satana o poate aprinde, ci el a născut din coasta lui străpunsă biserica cea vie, sa lui, o nouă evă, el fiind al doilea, Adam. Trupul lui cel unic și sfânt, alcătuit din toți cei care l-au primit prin credință și pocăință ca mântuitor și domna lor, toți aceștia sunt mădulare ale aceluiași trup și trăiesc, trebuie să trăiască într-o fericită și dulce părtășie, țâșnită din cea mai curată și dumnezească dragoste. Ei se hrănesc din el, din Hristos, și trăiesc din el în tot timpul și prin el. Cei de odinioară care n-au vrut să mai umble cu Domnul Isus s-au poticnit de unele cuvinte pe care le-a rostit el, cuvinte care erau părți necunoscute din unicul său adevăr și din pricina aceasta s-au întors înapoi, adică la religia și lumea din care veniseră. Când nu primești tot cuvântul Domnului Isus, așa cum este el scris, te întorci înapoi de unde ai venit și încet, încet începi să lupți împotriva lui Isus, a unicului său adevăr. Cale de mijloc nu există și ceea ce este mai diabolic este faptul că în numele adevărului lupți împotriva adevărului. Adevăratul ucenic al Domnului Sus, adevăratul om născut din nou, nu se întoarce înapoi, nu se desparte de mântuitorul și învățătorul său, chiar dacă nu înțelege toate cuvintele și lucrările lui, ci rămâne statornic în orice împrejurare, încrezându-se de plin în acela care a făcut atâta bine și de la care a primit atâta lumină. Crede puternic că și în viitor va primi lumină în toate câte acum sunt încă neluminate pentru el. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu să ne ajute să fim din aceia care rămân cu Domnul Isus și când îl înțelegem și când nu îl înțelegem. Aici anunțăm încheierea programului I083, care vă vine din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Bunătatea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi veșnic. Amin.